Очі дві волошки вжиті на Україні там у нас. Коси жмут ясний пшениці на дорозі там у нас. На дорозі під колеса взяв і кинув квітку хтось. Як у нас на Україні взяв і кинув квітку хтось. 30.12.1921. 1921